بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي لهم السموات والارض ولم يتخذوا من دونه وليا ولا شريكا يقولون في الملك وخلق كل يقولون لا شيء فقدره وتقديره واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لن ينصروا من ذره ولا نفرونا يملكون ما حياتهم ولا نصروا فقال الذين كفروا ان هذا الاكذب افتراءه واعن هو لقوم اخرون فقد جاوزوا الحدود وترتيبه بين ذي الشتم انظر كجزء 29 د صورت مقصد اثبات مقاصد ارباب سلوور و مقاصد اصلي په دي کې اول توحيد ادم صداقت ته قران درم، صداقت ته پیغمبر سلوور ام ایمان به اخرت ادهاريو مقاصد سلوور سلوور دل دي ذکر کيه په دي سلوور مقاصد تنوير کيه مناسبت مخسرہ چار کله رد فاشا وش نو دا صورت پکې خور چې ګور هغه اصلي مسله يرنه کی یا قرآن دا قاعده دا چې کله څو سوراتونه بل مزون روان کی نو ورپسې مخ کې صورت سورث راوړي چې هغه اصل مقاصد ذکر کیږي لکه دا مخکېم طریقه انفال توبه ذکر کړو نو یې نو څه پیدا فرېګه هغه څه مسله دانګ دې سورث کې دا طریقه دا چې مخ رد فاشاو شورو نو دی کی اغه مقاصد اصلي چټو لمبیار مسلمان په الله را ګری هغه بیا نه اچون کی درما انسان په دی کی دا ذکر کای چې خیر اچون کې مخلوقات کې زین سونه چې دیم کې داوا چې مربي زین اول کې داوا خالق زین نو دی موضوع کې دا ذکر کای چې خیر ز اچون برکت وای خیر تا د خیر اچون کې الله ده مخلوقات نه ده دا مخلوقات کې خیره چې زمونه کې کوي خو خیر اغې نتیه جوړه ته به به ځل فلان وای لسمانا فلان کې برکت ته د لږ تاسو خوې څه پتہ کولو اگر وای چې دغه برکت نه دی زمونه ته سپینه نه د زمې ما ته پورته نه د زمې پورته نه نه خیر برکاتہ جن کے دے اللہ اول داور توہی جڑا وی لگ فرق انکی کتاب او کل بندہ دی شیخ مغروقات لا او انکے اس ذریعہ اللہ راتہ جدلا اعتیاد اسونو کرے انی دین ول نہ انشتے تر سدا فل ملک تو اختیار کی پصلتنت کی اپنے راکڑے دے ہرشے ننداں دے کڑے دے ہرشے پاندے غفلات دے نذیر کمی کی نہ دیتی داور توحید پا لفظ تبارکا برکت اچھا ان کے اللہ تی داس دلائل تا اسمان کې برکت تستورا چورا انسان کې برکت تا وینا دو چورا کې زمکر کے برکت او در قولی دے چورا دے کو زجر بشری انہیو دے خلقو پیدا لانا مزدگاران نشی پیرا کولیت شیدی پیدا شیوی آسوک مزدگار نیسی کیا او اقدار مدي قران لا ضروري د کو په کولو نه نه په کله چې پاګي موطراتو را ځنه نه کړو او لام ليكون اسنان مدي مراد واره نور سره جمع را د غنیکان باندې او اقدار مدي دان لا د مغد په کولو ان د جون د تورو ان د پورت کې دو دلال قایندی برکات اچون کې دین او داوري صورت په لا فز برکات داور توحید ختم شو نو اس سراقات القران اوای کافران مجلدا قران مگر درو جونګی دین محمد علی السلام انداز ایت سراقوم بل قوم بل یعنی نور خلقونه سزا کېدیش په راتلو په ظلم او پدایتي انکار د قران کوي مخه زجر د انکار توحید و تقذو من دنیا له نو او زجر به انکار صداقت القران اوای دی کی سید په قانون دی دکی محمد علی اسلام دی لرا ادالو استیجی په دبان دی سارو ماجګر دا ځکه کی څه چالي کړی دی ته خی کداو کا داو جواب صداقت القران وس زجر بالقرآن اوس جواب او را لګلې دی قران را اغراض چې پوره دی پراغ برا او کتا پوره پراغ اپو نه اپ کولو یا ذکر کې نور په قیاس کی عالم د هر شی د کتاب را لګره ذکروي صفات تر بر علم دی اغه بیر عالم نه مغروقات شه له پایال الله په غونګې مهربان توب وخي ذکر په قران ازداقات قران ذکر دې د امام را لګره دل درموس صداقت په پیغمبر اوای دې سري دې پیغمبر را چې خृता غره تیرازونه دي دا اگران اتراز انو جواب نستو کئی لگ لگر یهو اتراز دای فریدیتا اگر دی بازار کې دویم اتراز بنده ده زن لرزق لطه ای درم اولی نادل نشک و زبان دی فرشتا تیسی سردن ایر اون کی درم اتراز یهو اتراز تر اوڑای خرید دی مونگو دی بنده دویم اتراز تا بازار که گرد مفتاج دی درم اتراز فرشت دی راشی یا او بردلشی تو تا خدا نا درمیت سلورم اتراز که تو تا خواهر نا دوله نو اللہ تی بلا نصرار تاو کتا لنی درکی آشیدی دلرباق سلورم تینزم فید آخینا آوائی دالیمان شپگم اتراز روان نی مگر لیونی سری لیونی پسی پتا دا گن شبیدی تا پیغمبر دکنی تا پیغمبر دکنی تا پیغمبر دکنی که گردی په بازار ته پیغمبر دې کړي چې تصويرونه شه د فرشته دوی ته پیغمبر دې کړي چې ناچارای خدای نه درڅخه نشته پیغمبر نه بغیر یې لهونه وګورا اول زجر جوړ کړی وګورا سره کې بیانې تعالی بدمزاله نه وګمرا شو انکار وک زنا بوس زکه ذلالت مقابل ده له غضب د لعنت مقابل ده نطان لري د ځ لاې جواب به شو شو خیره چون کې د غ دخواغ شي نو بګ تاله غه د دی نه غ جنتونونه به انې دغې ې همې شوي پاغې کې دا نه بګ ځکه ک دنیا لګه تا ل به خدا دی چې سوی دی نه بهتر دررکي او دنیا کې ځکه نه در کوې چې دنیا وخت لک دی او بګ تامان مکان مکانه بې تر و ده کی بلکې تکذیب وکړې په قیامت اسباد ته دا تکذیب کړي د قیامت نزدې شرکې خلاف د قران او رسالت کړي او تیار کړ د منګا اچار چې ذرو وې په قیامت ځانم کلا چوینې دی اې رأتهم وېنی د دا جهانم دانار تعبیر پنار کړي یا ساعت تر زمين راځي دی کلا چوینې دی جهانم لرا دلې لا دنشوی بنی نواب آوری دی جهانم لرا تغییزن غصب دی و زفیرنانی دل زفیر این دلتا موی لکه خر تو براوری سی داگی دی آنم با رینی جی دیتا چرای وردی آتغیزن غصب دی اکلا چو گردرشی دی پر مکان تنگ تردی شی تنگ بی پدی پیرا جوششی. آتر ریشی دا دا تا. او په راجوشي ا ته رلیجی وی په اندیرو نو چې کیږي په دادہ د علاقات او به لې شي دا پښېبوي چې کیږي موږ ویننو را دي د علاقات یو بلکې چیرې وایي د علاقات تباشو دا وایي چې شو تباشو روغ شو تباشو یو چې غنا دیږيږي بیا رضاعت باندې تراځو دغه او دا غره دي یا جنتی قل چلو چې متقین زره د دې لپاره بدلا او ځای ماشینان ځای ګرځې دو خدای به بدل کوي ځای اده یې با, آزائی آزائی آزائی آزائی با پا جنت کې خدا. یا چې غواړي اميشوي په دې کې د پرباندې واعده غوښتي شي الله نه دا وعده خبر ووځي چې غواړي ما جنت راکړي بیا موږ شروع بیا زجر به شک شروع شو سنور مقاصد ذکر شو سره د ځایر د اسباد نوسا غن به مقصود د توحید بیا شروع وکړه ا شروع لکه امر کې زجر او التقدم من دنیا علی اوسا غ زده جره صافه حیات عبارت کې پورتوکم دی ا چرما ټول دی وی دلنا ربو الله هغه معبودین ته تا. تاسو گمراه کړو د ما بندیان چې دادی یادایو گمراه تاسو علی حولول تاسو بندې د پورتکم ا غي قالون وبینکان بندیان پاکی الله مدی مناسب مناسب مدار من چونی زوم به الله نمازګاران مخفل نه کړی چدا کار درسه نو مغفره آیه ترونی لیکن فائدہ دی ورکړی تا مشران لیتا ای پره غستا کتاب تا مس کړی لکه سریټ وای په ماوی سره راته په ما لو او ورکه اول لمهر رمایا ته کل یوم فدما اشتد صای ګورمانی تراندازی ورطار رو خیم نو متعود دیگی نو ماولی و علم و هر رماع تا کل یومن فلمشتد دسائی دو رماع کس نیاموغ تا علم تیر از من که من که من که نشانه نکارو چا زمان تراندازی نوز دا کرد آخیر زن نشانه کرم و اقوانن حسیبتو حمود و روعن مارنگرل اما ایدازمات غریدی زمان بچاو بکئی فکانو ها ولیکن یا کینن غرش فيه ودشمن له پارش کرا واخفتهمو واخفتهمو سهامن صاحبات ما خیالو چې دا بغوشي د دشمن بغسیداله فکانوا ها ولاکذ فی فواجی لیکن غرش جو کو دی وشته مزنه د دې درسن خلاف بل څه کئ مقابله جوړې کړی د دې جماعتنا خلاف څه کئ تنظیم کې مرادي پری د دې جماعت په څیر موریاں د جماعت په او خلاف کې د جماعت شر کې د د دې زیتی کې د د خوځي چاز د الا ماشا الله کم به و او خلاف کې ا غیبم وای تا الله फायदा اور کړوا دا کار دې ولکن متاتم فائدہ دے اور کړوا مشران دې تا سردې چې په غوږه کتاب قران داو چې تمل کې د هزار نه شيخ جوړ کا ترټناسه کنه قران داو چې منځ کې او غرزا دا الله کتاب پښه مخلوق تا ترټې نه سي او دې قوم بورن باره بور هلاکا نو جنک د نه کانو باندې نو تاسو لرا پزواب دی چې تاسو دا څوې چې دایم مددګار دی هغه فوتاز دروغوي رد مشرکین او ذلت تم مشرکین نه توان لري هغه داړو د عذاب انیم دا کوه چې شکو کی تاسو نه نه وبس کوت دا عذاب لوی هغه دیمک اصل لمبه اثر دین درې راړل لمبه کا اصل رد مشرکین هغه دیم دل راړ دې کی اوس وما ارسلنا دو ام ذل بیا اثبات رسالت او اغا اطرازون ایتی کرونا غیر مراو اغاستا انا دلگلی مون بیا مگر اغای خلالتا ام مال عذا رسولی خلالتا ام بیا او کداد سبب دلیر چی پیغمبر ریجی که دین ویخوغی نشو اطور بادارونو که اگر زوری دیمون باز اصلاسو لفار د باز امتحان باز اولاد دولت ورکم سسی پیراکم دانور هغه به نرد کوي کنه کوي دانور لګيږي کنه ایا دنګې دې شي اده رښتا الیدین کې دا څنګه دې شي اوایا کسان یقین نه کوي زمو ملاقات اوله اوله ناذین زو په زبانه فرشته دا لولا انذار ملک هغه اعتراضه و اسل او اعتراض نو ټول رافيږياسي او تفسیر سره او المنرا تاقیب لوی خبر اوپر ایدان کے وری که خبره لوی خبر اوپر خبر اوپر تر دی چه تابان فرشتی راشی تر دی لائے کے فرون جولا شوی نه پٹے لوی والی اوپر اوپر دان کے اثر کشی اوپر اثر کشی لویا کلا چوینی فرشتی نو دی زیر بنی دار دپار دمجرمانو دا دیو فرشتی راولے گا فرشتی چی میراولے گرے دیو نمان الفاظا پا بے رازی اوای بده مجلمان حجرمان حجورا بندی بندشه بندی بندشه خواد بندي کې بندشه بندي کې بندشه خواد فرشته مرالي فرشته مرالي به بچي کې وي هجر په معنا د حرام په معنا د بند بنديش خواد بن کې خواد مونږ باندې بنشه اقسبو کو مونږه ائتا چامل د عمل نو بغرتم جل غبار نو سشه لکه غبار کیونه سی ندانګي د مشک مال बर्बाद شلا جن تان پدارت کې اوربې د قرار تیا او خيستا به د فاق دا مقيل ان آرام جن تان بخل بهتر ځای ور کوي او خيستا داران ځای وي مقيل داران ځای ازل کې قلیل نه ده یا تا چار کہ او راز جو بشري اسمان ډورې دینه بل غما وني دا ویدی پاس آسمان دے آسمان بوشتیجی لدی بشی اراغ بلگلی شی فرشتی پر آلگلی شو اعلان بوشی اختیار ننو دی اشتیار دا مهرمان باد شار را او دی باد دا روز پا کافرانو بانی تنگا اس بات رسالتم کئی از قیامتم بیم دیم ظل ادارا چک بلگی دا علم پلاس نوائی با های چنی علماء پیغمبر صلی اللہ کاج کی جی متبید سنت کاش کی که ما قرآن ذکره کاش کی که نمی ریبانه دوست خطا اکرمه لگه ده قرآن لگه قرآن صداقت دیندل حائی که ما فرانکیز ردوسی نمائی کره ده قرآن لگه لگه خطا اکرم پس دارنا چراغلهم ها ده قرآن شیطان انسان شرمون که خضولن شیطان انسان شرمین اووی پیغمبر اے زمان قوم یولو دی قرآن لرا بیارتا محجوراً بیارتا مفسرین مانا کئی مجبور شیو پو نور کی دابنو اپا غی کی اوغرون تیرول سل مون قاضی مبارک می در تحصیل منطق می بری ذاتر کم اپوری چند اکی این حکمتی یونانیانو حکمتی ایمانیان راہن بیخان اپا غی کی خلی کلو تیرول آده ده پاره لگه ردیم نیتیار لس کالبه منطقه کرد که سار لس کالبه تیر کرد نیتیار داویلیوش چه اختار را اغلی ده منگه وطن تزوید ادل ده که کل کلوی سب اختار را دی و دوره ده مکی جوٹی که وام خواه نا منطقیان خطار ندر غیرد کرد اختار که با تسخه خطبه رو را اخری کنه نا اغل را اخری که بغیر ده قرآن ناخرین نا قرآن سره اخر قران سره جوفر ده قران په خدمت وړانده کوږي یا به کوږي ها اورا فا هي چې فردوس سره وې فرد هما بي کې به آرام کوړي برا خوږه کې تنها کوړي ستاسو دو دوسو قرانو کې دلته وې اخاک برا خوږه کې تنها کوړي چې قران نه ويته ورته به کې نه سملی دان یې مهجور مانا پنوړو له مد اختو انګليس پرېمل کې قران راڅو کړو چې قران علم څار د علمي چيني کې نه وي وایي دا یو پروپاګاندا انګليس کړو لکه انګليس په یوه کدی قران وایي دا کې د jihad ماده پیدا کیږي زنه دی کوي او قران کې د زر شيخان کتاب دی هغه منطق فلسفه دی کې دین بالکل نه او دې د الله نباغاو ته ناغې له ترویج ور جمعت کیبونو هغه باندې علم غنللیشه دا د انگریز کار خلکو په سابقه بیرلو یې منتی کړي دا ملا صاحب اخون صاحب دا د غرو د بروانو ها په دې غرو کې دا, دا کومه ستاند کنځاو په دې غرو کې بغیر دې منطق نه پاره پا. او چې پرشامه کې قران نه هغه ته تیار قران کې منطق او غرو کې منطق نو هغه من ته تر دیوالې اجه سمو کې قران دین وغېته نه دي تیار هغه به یعدون نه په مطلب په پوهه نه بده پوهه انده خبر نه به وکړو اوري په خبره باندې پوهیدل موز به مخه نشي کولې په خبره باندې مې کېدل خبرې وایم چې کولین جوړي سپ تاسو څنګه دغېو دا کنه داګه دغه به کول هغه خبرې نه ورته د علم د محجور په خرو پر راټشېو دانه یی قران عمل پیغوت په بیات وخته شو قران عمل پیغوت په فز خضور ډنګ ډوګه ډنګ ډوګه دانوې چې قرآن واورم مهجورم پیغمبر د فریاد کې قیمت کې او وی پیغمبر الله زما قوم نیول دا قران مهجور اجور نورو رومب ما کیر تتره و میراث راترم ما خال اما زه یې کولایم اما ته په تا نو مې مان نه تاسو ته یو څو مشكلات بیان او زه درنه مې تاسو دا وسنه حل کې د ماسيخ په لیمامامایم او ترود په د دې صورت سره اته قران درس جاری دی پښتن فاریاو دا څنګه وی نو حل کوم چې دا قران د جاری د پښتون پاره وکړم زه هڅه کوم دا سفند مې ست نه راځي دا غوړو دورو او سبق ته شيږي حضرت وکړم راغل زما استاد د ډېر نوې میراثیو سرایجی لولا نیور ما ورته قوت کې په نوما سرایجی متاله کړم نو ما استاد دا میراث زما وخه مته بنوي نو ما سرایجی زلفار فروز او نو شي مخکري بلزمه عصبات ورو بلزره خیر پیر ختم شوه دا مې میراث دا نو علومه علوم کړی علوم دی په دایکه ووستون ادب ادب او قران لغت غواړي کله عربی غواړي نو قران کې مهارت حاصل کوی کنه یو لفظ مختلف معانی ذکر کړي نژمه دبوه سو دا په څیر لا شو میراث او سه منطق راگیر کړی مهجورن قران دیسه کتلې دی. اره قران په فرض عمل کړي او وي پیغمبر الله زماتوم نیور یو دا, دا قران برتا ځان یې کړو ادا رنگین ګردولې دي هر نړی دښمنان دموځمیا نه دا کده چې څنګه ست دښمنان دی ستابل نه ترځونه کوي قران دی ا کافید پر افتہ لار خون کې اندادي لارو خون او بیا د قران صداقت او اي با کافرانو ولې نه نشو د باندې یو ځل بل ترنګ سړي په خواني کتاب نه یو ځل راته خبرم دارنګ دا او یو ځل او وبل بالله علیکم چې تک کم پدي ستاد ر دې سبتا لګ لګ را علیکم چې در لکم لګ لکم ابیانو مدل اپ بیانونو ترتیل اصل بیانولو ته وای غاف ګراوسی بلبل دې ته وي ترتیل مونږ بیانو دلا بلبل واضح وازی عربنشی تا تا پیاوشو به مسل منی شبا اعتراض رابنشی دې پ اعتراض مگراب شوم تا تا جواب بالحق مونږ بلای جواب تا خو اخیس تا بیان کو تفسیر اصل کې ترما متر ته وای فسر اغالیت وای کی وای کی مرص ماجومی نو تفسیر ته تفسیر وکوي چې دې کېم قران وایخ کیږي آزادان چې پرد او بکریزی په موږونو اثبات قیمت بیا جانانتا د اغسان بدل وېدای دای وګمرا وېدلارې او په دې باندې دلیل نقلی چې تر شته پیغمبرې په خانی هم بیا انمسلم اور کمی موسیٰ د کتاب اګر زونه موسیٰ دنا رورز آرون مائیں نو ویلمنګ دای کومایتہ چې د ورځې پر دی د منګا چنا زمون احکام ندی منلی نو لا نو بیان اور تاو کو نو غی انکار وک داوا قظ کرے فزادو فبینو فقط زمو خدمر نہ پاق ازبو باندې اتلی قران ادماج مندل لړه غی بیان وی چه بیانونکو ثرونیانو ری درو جن کړه ودم مرنام تدمیرا نالاګ میکرو دیلہ پارا کوالی اقوم دنو ارکلا چې درو جن نکړم یو پیغمبر درجن کول ټول انبیا دی نو دګ نکړ او میګر زول خلک لرنه کا اتیا کړم دی ظالمانو لا اوسم چې ظالمان ظلم کوي تجذیب پئی اوسم میو له آزاد درنه کیر کړې آیاتان سمو آصحاب و راست، آکوی والا، چی پیغمبر کوئی تا گردو لے، سو کوئی روس لے، سو کوئی قوم دو شویر، آو پیرا اے پامینزی کے دیرے، آٹول بیان تا مصالونا، آٹول منگا اللہ اکر پاراکورو، آغلی دیرے پاڑی، آو تقفیر بیان کر اس رسالت، او بیان زجر رکے بل دار، ا کلا کی وی نیتاله دونیستاله مگر ټوکا اوې دازه هغه چرالګره دغه پیغمبر دازه وسړی وې دازه هغه چویږماله بد وې قریب دې چې واړې مولا د خپل مزدګارانه او باباګانو چېډې غدا دی قریب دې چې مونږ د باباګانو نواري یې رډیر لوی موسر تقیقې نوکول ور کوي سیر کوي قریب دې چې واړې مولا انا له تنه د خپل باباګانانو آله ها اغاقبال حاجت روا توری کې او رد را اطلم بازار که اندوان نا غلو دا شامل نا بل انور ته ویک نا او ملوانا او گور اغا مولادا دا ده چې خلک کړي ده باباگارو نا ادا پندتانو مولیانو نا چه از پا کوئی ویکی سننا ما او پندل نا آغا جی تاسمی دهی تا خیلی دهی منتا تا پوز کم سره پیدا شویده زمان دین دعا نمرت کئی از مسلمانان ممرت کئی مای دعا یو جی دعا یو چیئی اولی تاسو در مسال کې سنم جور کردی دی پو مقبره که جو کردی یو جیئی قریب دی چواری مولده د باباگانونا دخول آلیه اونا کلک نوچو مونپا دی او من کلک چوئی اونا خو دی ازر دی چو پو کله چې ويني آزاد سوکو کومرا دلاري بیاځ دجر بشین ويني اسره چې ويني او خپلواش اله اتخذها واه اله او دې قلبه زړه کې ایران چې پرانه بابا و زم امداد کړي افلانې ذمہ دار دین روان شپسه مولانا روم لیکلي دي چې ټول دنیا دو هم تابع دي د حق تابع دي یقین تابع دي ټول دو هم تابع دي خیال کې بیرایشي چې په خول کې زم چې دای کار وکم حقیقي دا روان کی. خیال روان کید خیال کې بیرایشي چې را پلاني ضابطه زم ته نه لګار وکم نو روان وشو ته خیال ده کنه په دنيشتابې کنه او حق چې قران ده دانوې کې الله دې چې راشه زم کتاب وای چې زړه زاشم نو مولان روم په مسنه کې پدې یو کلام ذکر دی چې وامه خیالې پلانه خدakon پلانه شیخلم پلانی د لار خدا خداتون خیال لکنه قران خونديوي دي استادو کې خیال راغې د سر خیال تابيني ټول له خیال تابيدي یاد یقین تابع حق پره سم موننان دي چې جات تنظیم چې الله مال جنت را کړي جات تنظیم چې الله مي غازي کړي خیال يا کمه تنظیم چې له نږدې شوم آرام کوم دا خیر دے، شاید چی خیمہ چی مارو چی چی، آل تا پیار فیر چی، نو یقین خیو دا اللہ کتاب دے، وینے آتا ہے چی وینے اوخ پل خواش پل معبود، نو شیبہ پتہ دیمہ دار، نو گمان کہ چی اکثر زہی منی یا پی پوئی گی، یا اس محامل اوز یا پی پوئی گی، نا، نا اوز یا پوئی گی، نا دی دی مگر پشاند نا دنگرو، او د لای د فائد القدرات زواجر ختم شو او اصول بیا بیا ذکر کړم مینی رطه څنګه خورکړلې سورې په ميز د فجر کې تر خطرلو دنور ټول ملک باندې خورې دي اگر دای شي د دا الله نوم وګرځي دی اولاد نور بنره کیږي او ګردو نور پرې باندې دلیل چې دا سورې زکه نور لریشه دا لوی سورې د آرام الله جا بیا کم اومنگ دی صوری لڑا زانتا کبزو لگ لگو زانتا اینا پا حکم افکل مرچ اونگ ستا سور زماتا بے دے اللہ آداد تے چگردولی دیش پا جامستا اخوستا راحت ثباتاً دا ثبت ندے قطا کول دستری والی چودشی نو دمشی نو ثبات راحت منا لازمیر علی اگردولی دا نور رضو اچتے دو الله راته چریږي بادونا زيري مکه رحمت مکه ده باران الله باران رحمتونو باران ز رحمتونو باد رازي الله په موږ رحمتونو مو راي رحمتو او الله چريږي بادونا زیری مکه ده خپل رحمت باران او اوره ومنده پرانا او په پاکي صافي ژوندې کوم په دې زرا کله وچه ژوندې کوې تازه کوې ایاتمانی تازه تازه وو کو په دې کې او اس کو په دې وبو باندي دا چار مانده چې موږ په دې کې ډنګر او بنديان ډېر اېد او دا رحمتونو چاو ورول او چلون په منځ کې دلال چې 15 غلي د الله د وحدانيت تر انکار کوي اکثر خلک زه هر سنا مګر انکار نه کوي د ناشکرۍ دې ته اګره راځې دم غانو بلیغو پارکل کېره انکه پیغمبر هم ته کامل راولګي نو چار کر آزاد زور کو نو ممانه د کافرانو او کا وکا او قرول د قران ما ذکر کړو د مریم نا مخ کې دی شوه نو دار درم کال سورته کا. او درم کال کې ورته لوی جهاد وکا او جاءیدم اجازه وکا د کفار سراتی او خرولو قرآن جهاد لوئی جهاد دوئی نوئی جهاد دستا او لئے دوئی یو غطو آئی کن لوئی جهاد قرآن کھول دی چه ملکی قرآنو خوایا جهادو کا دی سرا بھی پا دی قرآن سرا جهاد دوئی قرآن ورطاو خوایا او دوئی جهاد دا دی وی نو بسکو زمانگ لوئی جهاد کھال دی دادیس جماعت پا منشور کنیشه چه قرآن بخوره گو او قرآن بخیم بخیر دا جماعت اشاد سوید و سنتنا او دیوی زپا کریم اللہ آرادتے چلو لیدی دو در ایبونا یو خوک خالص او دیم تریو مالگین لاندز بکی او دای که کوئو کونی نو خوکی راو دیگی را او بردین کوئو کونی نو ترویر راو دیگی دا چاہ کلی دی هاداد منفراد دا خوک دی خالص و هاداد ملح نجاج مالکن ترې ګزوره د په من کې پرده بند بند شو او بروامه کې لاند دی نخذ په ک داسېی بنده چوله دی یو د خواګې برد سرې الله اد دی چې پیدا کو د بندنه، نه غوبونه بنده نوې ګورزو بند لله خا نه سب د قلولای ابن خلدون مقدمه کې پ او با لکری دی چې د کوم قوم نه سب کم زوره اما معاشره غلطه ای نو هغه په دنیا کې ځای لري اوسې. ار کله کوم کوم نسب مضبوطی معاشره درسته ای. پوغرو کې خلک ولزت مدي دا غي نسب شته، دا بریشته. که او تنه د ټولو سره دی. پنځه د انولیز لري کدانشته. نو دخره رحمتون ر یا رحمت دارې. که الفت یا چولې ده نو قانون نسب مشته. الفت یا چولې هه چپنا جړز دیږي او چې په ها کو دیږي او چې نه سبي ندا مضبوط قوم دي د غرور خلک ولې عزتمن دي نه سبيشته بولوليشته واسهره غرولي او پنجابانه بولنيشته کده پنجاب منو پرو کانګريز یو کا ده کوتای هغه شاوات ګوري دې ته نو ګوري چې زه خپلولین پیرار کوم او دا حکمت دی کینه پیار السلام غنی خدی کوند کړی کده اشتیاق شاوت خبر پیغله بې کړی او کوند کړی د ۱.۵ پارا چې زقولوی قائمونه هم مختلف فرقو کې کړی چې پهلولی پیراشی چې مسله فارشی ان کده حضرت اراده شاوت په نو نو coil پیغله لګی بعض خلک اعتراض کی چې پیغمبر خدای لړی کړی دغ جواب دا چې د خې پار نو تو د پار نو کی د نه سب د پاره کړيرن د پارې کي دشاوتته پاره ک بیا په ب کوي کئ نه سبپلول الله دله دا در کوي نه د خ د رحمةتونونهسه کمی دی سره دی نه بندې کې له نه دا چا چېونه فور کوي قصان د په کوي او ده کافید در رب مخالف مقالف زهیر المقالف بیا بیان در رسالت انا دلیگلی موند تالا مگر فیر ورکن کی یار ورکن کی اوه نقوارم تازونا پزی بیان مانی ود مگر آسو چی غاری چی نسی اللہ دا کوشش کوم که او سر خدای تالار نسی نسی نسی کنی دا کوشش میره په نوز پارا پا جندی اغضاعت کی نمری اپاکی بیانو دا غا چستا شرک نشتے. استانه کو د ا کافیلې پاللا درا په ګرامه بندیان خبردار الله را ته چې پیدا کېاس مونو مکه پمن دي کې پښپو ګرامو او کې بیاو ګوړه haste ته برابر الرحمان مخې دے اخبیر رسوله افس الامر دے ناور میرابان ا چې په خبرداد خبردار مهربان دي اور غرش نه نو غره دغه نه فس ال اوس ال الله من فضدي کې ما خیرو سر سا ک را. الله او یغ به به انترکته سوالوې او بې عاد نه یو ړ د غالې ته سوال پیدا نو غی غوسه کږي او بادم نه بیا دکی غ غسه کږي نو د رحمنو د خیل کره اوته چې تو چې چا نه غړې هغه رحمن او تو چې چا نه غړه خیر نهدي نو رحمن او قبیر د پې غ بد بل چاته عملد چې. اکل ا چې دیتا تا بيدا سيد الرحمن نو اي سوګي الرحمن سسيفت دي الرحمن ومر الرحمن دي الرحمن سسيفت دي نو سجدا کومه اچاتا چوي مونتا ازي اچي دي لرا ونا سانا نفرت صورت بیا خير چې انکه دي الله عظات چې ګورګولي اسمان کې پړاونا اگر دوی دي پړي کې دیوا اسما مهرنا کوم کې شاجن دیوا انو ديوا دا ندا دله چاملروخواه کی الله چې ي شپارل یو بل پهسې خل فتن یخرف و بعددو دی چادي دا دلایل چې پلي او را دو کې د تاداردارله بندې وغ اشکرن تاافدار ګي او بندیان د میرببان بعد چا اصلافې سا د کرکي د میرببان با چا بعد د سادي کېې په ک باندې پاج الله ته. اکلا چم خاموشی ناپو تا نوائی ورطا کلمة دی صلاح سلامن صداقم من القاض دانتی دیارت و اسلام علیکم آقای ته کلمة دی توحید وائی ناپو جراشی ناقای تا وائی کلمة دی صلاح امو اینا ناکسان دی کشپت ری رب لراد سجدک ان کی او در دل سو سجدک ان کی سو قیام کئی آقسان کی وائی اللہ وار امون آزاب جانم آزاب دی جانم در سخت غرامن صح غرام ازل غريم نه ده لکه سوي چې قرضدار شړي وني شي تاقی دي ني شي تا کې جانم بتر ده د زداه بطر ده د درې مقام د درې دوه اقامت ا که څنګه چې خټ کوي نه شرک نه کوي لم يوسفو شرک نه کوي چې بابا پونم انا تنګي کوي يقطرو افتار تنګdsl لګنور کوي پرور کوي او وی په دې کې کوي درمیانه او مینا تاسو باندې چې نرمه کوي سر الله مددګار بل مې د دې کې درمیانه سم نه یعنی خرج ګوره د الله تعالی څخه کې درجه کم کوي او بيزا نه کوي ها تاسو چې نرمه کوي سر الله مددګار بل انوځینه انف چې حرمت دې الله وینه دا مگر په قانون شرع نه ځنا کوي اسوچو کې کار نو بغور دلی شي زاید جرم تا اسام د اسم نه ده او بغور دلی شي دا ګونه زایتا د چنبی چی د ر سزا پدوان د چنبی وای وای وچار د تمام ر سزا کی نشته قیامت کې هميشه به په دې کې ذريلا مگر چې او بغور دی ایمان اړي عمل کینه ک ندا که سان الله جرم نه دی پنه کو حکم د مشرک لا چې کو ورګی د احکار کړو او سورته نساء آیات ما حکم مومن کی قاتل نه معاف کی دی اده الله هغه موږ ګمېربان تاسو چرواګر زیته د شرک نه عملي کونه دې راګر دی الله ته پرواګر دی دوه مؤمنانه که دی چې نا حاضری زور تا زور مجالس شرکیا هغه زای کی هغه کی دروغ زور اصل کی دروغ او ته وایي بہتان ته وایي چونکی مجلس د شرک بهتان و دی شي موږ چې دین ماینی دین اجمیری زمین او اسمان تیری دا درغ ویمنه وي داغه مجالس ته به یاد چاهي ک شلاط نو سنت کار دا داغه مجالس دفس د ناروځه ایت نه دي معنی دا لفظ عام راړه آل کسان چې نزی د ناروځه تا اجتیرشی پداو ځای نو باندې پرځا مروب لغو د ناروځه نه نو تیرشی عزت من عزت من مسله بیان کیږي کپداده دی تیریږي نو عزتمن روان شي چالو دانا دانہ رواضي ذا بيداتی اکه سان چې پند ورګي کي پیاوټر زړه نونه ګرځي پدی باندې کار وړانده سمانه غوږ کی دي او امیانن بصیرت حاصل کی آزادان کیو ربا لوخمن راته بیانه زمون اوراد زمون یو خلند سرګو چې قایم موحدین وی متقین وی زمہ سرګے په یاخی قر تعینن یا دستور غو دمنګه او ګردېما نیکو خلق کولر مشر امام مشر په ما نرسو الله په نیکان خلق پیدا کړي دا کسان په ذبور کې شید بالا خانو غرف په بالا خانه په ذاب دی چې لګو پدین الله کې او ویلی به شي دیتا پدې کې یو لا کونہ ویلی به شي دیتا زنه چې اخلاصو له مانا که موسیٰوی تختیر اخلاسی کری ویلی بشی دیتا پده که دو تحفی و ظلامتیا دا تحفی دا تحفی دا تحفی دا تحفی دا همیشہ بایی پده که خیستا ده قدر دل ددی و مقاما قدر حسیدل دادا که قدر حسیدل و قدر دل بیخی ویلی باگ میں کئی پتازو دا مارب ما نغی مانا ما یا په بعد می کوي الله پتا زو د عذاب کني بلن تاسو الله لرا کتا سو خدای نبلل نو خدای باک نه کوي چې عذاب راوړي یامه صفامیا واه سب کوي پتا سره د مردمه رب کني بلن تاسو الله لرا کتا سو خدای رحمت نه کو نو زما په پتا سره سر زدار کوي وله تقریبو کتا سو زردای چی شی دا تکذیب تاس بار جو اختر تکذیب تاس پوری ولګي تاسو کوصول شو صورت کې وصول او دې صورت کې لفظ ذلالت پایيبه طریقه ذکر کړي نه هم آیات کې وګورم فذلوا یوزن یوزن هم کې اذین ذل ولسم کې فذلوا اذلن تومې باجی اذین ذل امل زل سبيل و داځري وړي ځای کا زلل ازلن تو مه با دي زلل سبيل گمراوي گمرام کړ بنديان زما اوي گمران دا ولي زلالاري شرک په کې صورت کې رد دي شرک دي او شرک دي مشكينو ده گمراينو زلل ازلن تو مه با دي زلل سبيل گمراوي گمرام کړ زما بنديان زلل سبيل او صلو رمزل آیت یو کم درشم ازل لنیانی زیکر گمراه کرو ما لده قرآن ازل زید قرآن نوارو او بیا تین زمزل آیت صلو ازل لس بیلا گمراه کرو ازل لس بیلا اگمراه امدلاره گمرا شم دلارے اضلنی یعنی ذکر اضل سبیلا او بیا غم ذل پینزی سلی احتمی آج دو سلی احتمی من اضل سبیلا سکد گمرا دلارے ادا طول اغدای کا ضلو اضلن تمہ با دی ضلو سبیل گمرا وی گمرا بندیان فرم گمراه وي ازما باندې ان گمراه کړ زلل ازلل تمه با دي زلل سبيل نخطا وي دلاره ازلني ان ذكر و زي گمراه کړم د قراننا ازلل سبيل لا ازلل سبيل لا بنو ما زلل سبيل لا دا زلل سبيل درېدلې يوزل اعت سلور دشمکي ادرين زل اعت دوسل يقمکي ادرين زل اعت سلور سلور يقمکي درہ جرہ ازل سبیل آرے ہیں ایوزل ازلنی دے سلور یوزل لے زل سبیل تین زور یوزل لے ازلل تمہبادی یوزل لے زلل دعوت درہ دی فزلل تمہ ازلل تمہبادی ذکر ازلل سبیلہ ازلل سبیلہ ازلل سبیلہ گمراہم دا دین گمراہم دا دین گمراہم دا دین رکم دا قرآن دا اللہ کی ضلال ذکر روڑے اصول اربائی ذکر کریدین دا الله و کې کے بیمان خلاف کردی دا قرآن پر ایدی توقی کردی دا رسالت انکار دیکھو قیمت نه نو دے وجہ نحوز اللہ دارارم فظلو اظلتم عبادی ظلو سبیل اظلنین ذکر ازل ذبیلا ازل ذبیلا ازل ذبیلا او سورته سنور دلا ار مزمنو کولر کا کې دلائل عقلی په ذکر کړو او اسناف زمانيه د موحدین تفری د هر قسم اسلامي کې د ملاویدو پتا یاد ساتي ایوب اسلامي کې مرکز د قصه بازار شاته په خار